الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <سؤال> والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله Draga, braću. Vjerovatno je poznato da u zadnje vrijeme onaj, do nas dolaze haberi o tome da mi površa svatan Allahovu, Đelešanu, knjigu i sunnet Allahovu, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Naime, uzdanje nekoliko sedmica ili sa mjesec i pol otprilike priče dolaze do nas nikog nikad nismo kritikovali memo nikad i tako ćemo se držati inshallah ta an. ali su uvijek neko nađe u onome što se kaže a ništa ne kaže, osim sa govorima, lajnjiva, posljednika, svala, lavalja, oselemnino što su islamski učenjaci ostali nama u mirazu je mene. Prije Ramazana nam je trebao doći jedan od daja da nam održi ovdje drze. ja sam to bio dogovorio, otprilike zove me jedan brat i kaže razgovarao sam kada je sa njim otkazao. Jer si kaže, spominjao nešto, opet tamo neke daje. A radilo se, braćo, ako se sjećate kad smo govorili o tome kako su neki otišli na studije vani. Sjećate se ovdje, sigurno. Pa su naučili ono što su naučili. Je Jemanet sebi stavili na zavrat, što bi rekli I kad su se vratili ovde u zemlju, umjesto da nas poduče da nas povedu svoj ili svoju profesiju ili za ono što su studirali godinama, to su zamijenili sa određenim dunjaluškim poslovima. Pa smo rekli da su oni postali novinari. Jel' tako ili nije tako? Rade u kancelarijama zvanim kompjuterom i štampaju i pišu papir svašta trpi. Drugačije je kada im sad nabedaš u oči, pa sa njim razgovaraš. A drugačije je kada na papir svašta napišeš, Ta papir trpi. Na sudnjem danu će bi dokaziti tebe. Pa smo da su se jedni opredijelili da budu turistički vodiči po Sarajevo gore kada dolazevi bogati kovajčani. Sjećate se kad smo o <hlasen> tom govorili? Jedni su se zapostili U ambasadama, ja sam to lično svojim očima vidio, insana koji je završio Azhar, radi na ambasadi od jedne od arabske zemalje u ovoj zemlji. Jedni su postali profesori u osnovnim i srednjim školama da predaju vjeronauku. Tako? I rekli smo da mi sa tim ništa ne, tu nama ne smeta i treba da se uđe u tepu tvorite. Među tim rekli smo ne smije se dogoditi da tebe koji si studirao i tražio znanje o Allahu ejallahu ejallahu ejallahu te institucije ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu ejallahu Sjećate se kad tome govorili? naprotiv ti treba da budeš taj koji ćeš utjecati kao onaj koji nosi Allahovu knjigu i sunnet Allahovu fosadika sallallahu alaihi wasalame. Na te određene institucije u kojima radiš da dožive one određenu promjenu. Jer menheć cih jer u jesnika je bio takav. Dolazili su siromasima. Dolazili su ovčarima. Dolazili su bogatašima i plemićima i gledarima. Jesu li ih mijenjali? Mijenjali su. Jer su nosili risalu min Allah. Nosili su posanicu od Allah azzawajal. Iskreno je uzeli, prihvatili i srčano je ljudima dostavljali. Stoga su ispjevali u onome sa čim su bili postati odnoso čega su se prihvatili. Stoga je neshvatljivo da insan koji završi određene studije islamske bude predmet mijenjanja da postane vjetvoj l'bihi, što se kaže u arabskom, predmet mijenjanja, a ne onaj koji će da mijenja, da bude fa'il. Pa je mnogima to zasmetalo, tamo se vamo se i... Ne ise. Sjećate se prošle godine, braćo, kada smo odrežali Ramazansku hudbu? Sjećate se prošle godine? Rekli su nam kako će ta hudba da ostavi tradične posljedice za davu, Znači, to je ovo i mi smo u, ovoj, u ovome kraju, u ovome srbu, ove godine doživjeli da smo prikupljene sada kod olfitra i zekata, prikupili više nego prošle godine. Šest tona, gotovo šest tona braša smo podijelili. I ostalih namirnica se podijelilo, i sadake se podijelilo, i zekata se podijelilo. Prikupljanje I onda ga raspoređivanjem onako kako Allah od nas traži. Ove godine smo opet održali hudbu. Kanjali smo bajom opet na Musabili. Na njegu, privatnom dvorištu, kako se neki smijavaju. Stručnjaci. I nekom je opet zakačilo se zasece, određeni govori. Ne pojava, ne obavljanje Samoga čina. Jer dokaza zato se nema, kao što ćemo kasnije vidjeti. Dobro. Prije nego što se dotaklimo, znači, govora o tome, morat ću malo uvoda da ostavimo. Obratite pažnju, braću, sada na riječi Allaha Tebareke Vata'a. Kažu izličeni, va men ahsenu Mimman da'a ila Allahi wa الله saliha Wa kala inni minal muslimi Kaže Allah djelašanuhu ima li ikko da je bolji Ima li ikko da je bolji, odnosno nema bolje Od onoga koji Allahu i koji radi dobra djela i koji govori da ja sam kaže istinski musliman predat Allah subhanahu wa ta'ala Allah šanu, sodoma, etu, kaže da ne bolje groba roba na dunjavuku od onoga koji svojim riječima poziva kome Allah jer samo to jok, i koji dobra djela radi I koji govori, i ne stidi se, ja sam muslim, musliman. I hoću da ono sve što mora da se sprovede na Dunjavuku po pitanju mene kao muslimana da ga sprovede. Shodno svojim mogućnostima. La yukellifu Allahu nefsan illa vusa'an. Allah, niko nijeće ili dušu obtereti ti osim onoliko koliko može da podnesem. I kaže Allah djelešanu, bojte se Allaha Onoko, onoliko koliko to može insan da učini. Nekoliko može. Da se potrudiš maksimalno po tom pitanju. Koliko god moraš da se potrudiš maksimalno da izvršaješ ono što ti naređu i ono što ti zabrađu. Drugi ajed sličan ovome. Ovdje uime što smo naveli ajetu se ogledaju sve riječi. I mali kaže bolje od onoga koji govori i poziva Allahu. Govor, a govori i poziva Allahu. Čime pozivaš? Govorom najčešće. I koji radi dobra djela i koji govori ja sam zaista muslima. Sve vezano za govor. Jedna stvar samo za djelom. Drugi ajet kaže Allah. Želešan ve men ahsenu dinen min men. Asleba vajahu lillahi. Wa huva muhsinun. I Malika že bolje vjeri. I il bolje vjernika. Koji nosi pravu vjevu od donoga, koji je svoje lice potpuno predao Allahu. Ha? Wa huva muhsinun. On je onaj koji... Šta Kada je došao Djibril, aleyhi salatu wassalam, hadisi bilježima u Bukhari i muslim i ostali, da podući ashabe vjelika koji je rekao Allah posljednik, sallallahu aleyhi vasaleme, i kada je pitao Allahoga posljednika o imanu, o islamu, o ihsanu, i o šratu sa'ata, kog to ali, onaj uh, predznaci sudnjega dana, između ostalog joj pitao je ga o ihsanu, šta je to ihsan? Pa je ha, huh, šta mu je rekao? الله بساني صلى الله وسلم أن تعبد الله كأنك ترى دا البوضع يشيبادة شن الله جل شنه كأنك ترى كأنك ترى و هو محسن و هو ما يأتي طولة دا بوده محسن دا تيحسن دا, دا الله جل شنه عبادة مجرش كأنك ترى كأنك ترى ramilleta Ibrahima Hanifa i da kaže u potpunosti slijedi vjeru Ibrahimovu čistu potpuno Hanifa. Vatakad Allahu Ibrahima Khalila, a Allah je Ibrahima sebi za pristnoga prijatelja. U ovome ajetu malo riječi puno djela. Malo riječi puno djela. Kad objediniš jedan i drugi, postaješ mašinerija, postaješ kombaj ali nena na super gorivo. Na dizel, ako budeš nalio supera, zaliva komba. Jel' ja, tako ili je ja, tako? Vratimo se sada Kažu, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. Ha? Halifa čistu potpunosti. Vatakad Allahum Ibrahima Halila i Allah je kaže sebi Ibrahima uzao za Halila, prisnoga prijatelja. Ovo su šehmatovi, što kaže naš narod, kada to je šehmat. Iza svakoga ovdje muslimana, iza daje pogotovo. Imena prvo. Šehmat pozicija. Ne ima škud. Kaže Allah posanik sallallahu alaihi wa sallamu iz osima hadithu. Al-mer'u, u rivayetu, al-rajuru, ala dini khalili. Kaže čovjek je na vjeri svoga khalila. Pristnog prijatelja. Fem jem dvorahadukum, men jukhalim, pa neko kaže svaku od nas pogleda, men jukhalil s kome se to on druži, komu je pristni prijatelj. Zato kaže narod naš, s kim si? Tako. Tako si. <tukajisi> <tukajisi> Ako si sa novotarima, ne mreš da kaj am uvahid, braniš novotare, ne mreš da puteš da braniš din Allaha, jel lešanoho, Napadaš braću, napadaš daje, ne mereš da budeš osim. Poput oni koji su uvijek kroz vijekove plazili svoje jezike i pera protiv oni koji su žetovali svoj život, vrijeme, zdravlje, da nauče i da prinesu znanje. Taj, Wattakad Allahu Ibrahim Halila, Vatakad Allahu Ibrahima Halila i Allah kar je sebi Ibrahima uzao za prisnog prijatelja, sad smo rekli vamo tamo da došlo u hadijesu da moraš voditi računak od je prisni prijatelja. Zato je Allah Želešanu sebi izabro Ibrahima da bude prisni prijatelj. Zašto? Sjećate se naši drzove kad smo govorili da između sjeca Ibrahima, alihissalam, i njegovog gospodara niče, nikakve prepreke nije bilo. Ništa ga nije moglo ne odvratiti. Ne odvratiti. Od onoga što mu Allah ne ređuje. Niti da pomisli. Niti da pomisli. Njegovo srce je bilo potpuno predato. Allahu Đelešan pa kad mu je rekao da zapođi sluga sina, šta mu je rekao? Je rekao neću? Ne, odmah kaže. Odmah kaži. Nije bilo ništa između Ibrahima a.s. a.s. i Allaha Jelšanu. Sve prepreke su bile šta pokor šede. Ajna. Pa smo spomenuli samo nakratko. Kako kaže Allah Jelšanu, ovo nismo spomenuli. Yeah. Qad kane tlakum. Kaže Allah Jelšanu, vi u Ibrahima imate... نايفشي بريمير و كمه إبراهيم زاشتا و يونما قلت سنين إذ قالوا لقومهم كاسو سوما نارضوا لك إنا براومنكم إي سباس أدري شما و تعبدون i onoga što vi obožajete mimo Allaha Allah Azzeva Jalla. I mi smo nebjenici u vas u ono uštvanju u se mi narazite. Odit se vas, kroz. Gdje je kod nas? Gdje je kod nas? Ne smiješ da održiš ders da doneseš nešto od sunetske prakse, a da te neće neko napastit. Dobro je da te napadnu oni koji ne znaju. Oni koji su zapadljaju gašlet ili oni koji su u novotarijama. Međutim, Belaj kaže, moj me kaže, izdal, to kaže naš narod. Odnosno onaj koji je također provio određeno vrijeme negdje tražeći znanje. Ali ga je on zapostavio, bacio sebi za leđa ili u neku drugu rijeku, što bi se reklo, istruju ušao a ti kad počneš da oživljavaš Allahu u djelze šanu vjeruli sunet, na tebe se okomin. Međutim, ovo je prirodnost ili sunet u Allahi po pitanju onih koji su zaista tražili šerijatsko znanje, kema je beli kako treba. Nikad neće mi to staviti. Nikad. To je. Zato kada su vidili šta Ibrahim radi, kako on revoluciju nosi, šta su mu rekli? I šta su uradili? Njegov narod šta je uradio? Qalubnu lehu bunijana. Kaže sa radite mu? Rekli smo to? Lomaću, građevinu, bunijana, rekli. Građevinu. Lomaću drva. Ta'alquuhu fil jahin. I bacite ga u taj tu veliku vat. Nek' izgodi. Nek' se u prah Da ne bođe doba, treba da već bude prah. Danima nosili i pravilo mača Danim fa aradu bih kaydan fa ja'alnahu al al asfalayn kaže spljetke su mu pleli ha ali smo mi učili da oni budu opet šta asfal ne gorni nemoje se nikada bojati Ako si kako treba Allaho šanu, rab, da će oni koji ti pletu spletke biti gorni, nikad. Biće dvojnji uvijek. Makar te ubili na Allahom budu. Danas braću moja dragovi dana ako pratite u Egiptu. Hiljade ljudi je objeno. i to oni koji vole Allah i njegova postanika na i najmučniji način. Nije go izbeći. Kako kažu učenjaci Govoreći o ovim događajima, kaže, morao i doći ovdje da budeš ubijen. A ako ne bi bio, bio ubijen od metka, onoga koji ne voli Allah, nego apostolniker se bori protiv šarijata, bio bi, kaže, ubijen od automobila Nesreći, u savraću. Nesreći, moros i ovdje poginut? Morao U drugoj majitu, kaže, lađe rešanu, između ostaloga, kada govori što je rekao kad su ga bazila narut? Kuni berden vas salamen ala Ibrahima. O rodu bihi keiden fadja'alna humul ahserin. Oj, drugi Allah, <laughs> že lešanu vatri budih ladan i spasno <laughs> saza Ibrahima, pa smo htjeli da vam čini pletu, pa su propali. Svi su propali. Ibn Taymiye, bračo, moje dragi, umru zatvoru. Umru u zatvoru. Njegov život, kada čitate njegovu biografiju, stanu obje po zatvorima. Stanu. Ode u Egipt pa zatvorega. Bude u Damasku zatvorega. Ode u Egipt, u Jeski, kodore u, u Kairo zatvorega, u Iskandariju gore zatvorega. Vrati su u Damask opet da gdje god tođe zatvaraju ga. Što se ga zatvaralo? Zmoćega se ga zatvaralo. Zato što je bio onaj koji učini smutnju, što kažu, ili što je cepao džemate, njegov jezik je bio taj koji je cijepao. Jer su oni počepali džemat. Onaj koji donje samo Tarium Mi to pa jasnili, braćo, to je kod nas odne jasnoko bijeli dan. Onaj koji s njovotarijom dođe, on je taj koji cijepa džermat. I on je taj koji smutnju unosi. A onaj koji oživljava sunet, on žiljava ono što su ljudi usmatili. Danas se zamijenilo uloge. Pa onaj koji oživljava sunet u zemlji biva optužen da je onaj koji učini smutu i ne rije de vrši među muslimanima. oni koji uživaju u bidatima njovotarijama za koje ne bude da ti padne na pamet. Oni su spaseni, zaštićeni poput polarnih medijeda. Znate što su polarni medijedi? Oni bijeli. Ne smiješ ga darnuti. A tebe more svako da darnuti. Da te ubije, da polije tvoju krv. I opet ako prsne tvoja krv na njega, da kaže, oh, ja što te udari sa Bogom. Danas je vrijeme. I to donazi, braćom, od pera jezika onih koji su tražili šelijatsko znanje u arapskom svijetu. Kao što se djeli malo kasnije. Bračo, dolazi nam rivajet jer odosta od Enesini Malika daže je došao jedan bedu'in i pitao je kada će sudi dan Allaho postanice šta si kaže pripremio nisam kaže mnogo niti namaza niti postanice ali kaže volim Allah i njegova postanika sallallahu alieva selme volim Allaha i njegova postanika Život ću dat za njega. Za Allah i njegova dajem život. Sjećam se braću jednog od šehova kada me govore, kad su prvi puta karikature gore u Danskoj počne da se pišu i crtaju za Mohameda sallallahu alaihi sallam, kaže, zar se nije mogla naći grupa ljudi da kaže poveda rat proti zemlji? Allah bi ih kaže pomogao. A, navodimo te u jednom od svih djela. Gdje ih tamo govori je dao siratel Mustaqimu, koliko se ne mora, ili je kaže muslimani su obsjedali jednu nevjerničku tvrđavu danima, mjese, ne mreši obsjediti, ne, mreš, ne mreši pobjediti. Ne mreši pobjediti. Ovo on kaže, da mu je došlio haber takav. Kaže, Pa su počeli sa tvrđave od ozgoda, se izrugivaju sa našim poslanikom, sallalahu alayhi wa sallam. Kaže, pa su mani počeli radovati. Zašto? Kaže, mičemo da ih, kaže, srušimo. Ja će ih Allah srušiti. Izrugivaju se sa našim poslanikom, sallalahu alayhi wa sallam. Sa njegovom praksom, njegovim načinom izgleda, njegovim ima da budu donji. A Belaj dolazi kada se neko posvjehuje sa određenim izrazima, koji su došli nam od sunneta, kao što ćemo kasniti da vidimo. I oni će biti dolji. I oni će biti dolji, samo pitanje je vremena. Pitanje vremena. Pojevaj je ovaj čovjek, znači, izbeđu ostaloga, po pa vam je rekao, su sveme, kaže, kada je završi samakar, gdje je onaj čovjek? Kaže, tu je. Kaže on njemu. Al-ma'u <tosim> ma' <tosim> men' <tosim> ahabba. Subhanallah Čovjek će na sudnjem danu da bude... Sa onim kojeg je volio. Sa onim kojeg je volio. Ima li ikon braćo odlazde, stopio braćnu vezu sa ženom koju ne voli? E? Ima. Da kaže, evo ja sam se oženio sa ženom, ne voli me nikako. Nemoguće je to da se dogodi. Dobro. Ima li onaj koji kaže ja volim Allaha njegova postanika ali sklapam save sa novotarima protiv onih koji vole Allaha njegova postanika? Može se to dogoditi? Hmm? Može li se dogoditi, braćo moja draga, da ljudi brane novotariju ili one koji to praktikuju, a udaraju po onima koji življavaju sunjeta Lava postanika sa sunjeta? Može li se dogoditi? Može. može se dogoditi? Al to su rijetki slučajevi koji su potrebni specifičnog načina liječenja. Šarijackog. Te diba, tako zvane. Sjećate se kad smo govorili kako kaže Allah on je taj koji kaže njih jednike voli ko Allah azzeva džabah. I rekli smo da stekneš Allahu ljubav, dobro treba da se izmočiš. I dobro treba da se naučiš jednu knjigu da poneseš i da je ispravno na dnjavku praktikuješ. I oni kaže njega volim. Ha? A virletin alel mu'minin. Ponizi su takvi prema svojom i braći vjernicima. Neće svoja pera i svoje jezike na onu braću koja se drže Kur'ane suneta isklaziti. Ha? Ha? Ali pašte, ali su žestoki prema nevjericima. Ah, nevjeričke. Nevjerička koplja od ostala cijela o njihovih riječi i pera. A naša srca, tim tom njihovom riječima, njihovom šta? Zatrovane. I u džahidu nefi sebi i bore se kaže na Allahom džadlašanuhu وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَ تَلَائِنُ I kaže, ničijeg se prijekora na to mene boji. Hoćeš ti mene kritikovat, nećeš ti mene kritikovat mene. Ja ne zdoam ništa. Mene je bitno da je moj gospodar zadovoljna sa mnom i da ja nasudim da budem sa onom ko ga volim, a to je ko? Nego oposanih sallallahu alaihi wa Dobro, braćo, dolazi na maje tjedan, toliko puta smo ga spominjali, ali treba ga opet spominiti. Kaže Allah, jer je šartal jahver. Šta je jahver? Alarmantno stanje. Alarmantno stanje. Uzbuna. Dobro, neka se pričuvaju ko oni kaže koji suprotno postupaju od postupka Poslica sallallahu alejhi ve sellem. Nisi negirao da je to sunnet, ne negiraš, al suprotno postupaš. Razumete o čemu sad radim? Ti ne negiraš da je to sunnet, kažeš, dobro, ja jeste to je sunnet, al ja radim ovako. Jeste to je sunnet, al mislim da je Tradicija ovako. Ili, jes to je sunet, ali po mojim kalkulacijama, to je predmet u građegrastu, ja kontam da će biti tako. Jeste razumjeli? Zato kaže Allah, se pričuvaju takvi koji se suprostavljaju njegovoj praksi. Sa onim sa kjim je došao Mohamed, sallallahu alaihi sallam. Entusi behum fitnetum. Da ih neće smutnja, da vam kažu, Obi kaže koji življavaju koji su planili sad kaže planiraju Bajram Ramadan ostali oni su kaže šio smotnje bolam kaže među našim narodom šio šio šta smotnju i nered Allah dželle kaže da nek se pripaze nek se pitcuvaj oni koji suprotno praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem postupaju entusibahum fitnetu da neć smotnja da pogodi subhanallahu kaže mi كثير Kaže bin Kathir u tefsiru ovo entusibahum fitnetum. Kaže, ej, odnosno, tijekomu bihim u njihovim sjecima. Od kufra, od fiska, od novotani. Kogod postupi suprotno onome sa čime došao Muhammed, ne imamo druge osim il će postati nedvjernik, il će postati grešnik, il će postati novotan. Nije će suđeta, šta će drugo da bude svako? Da se na hako kaže, lako jeste suđeta to, a je ispravnije što to ima? na. to ima? na. O kakim to šalijskim djelima se nalazi? La ha? havla wala kuvvete illa billahi Ili da će kaže pogoditi žestoka kazna, kaže još na dunjaluku, od čega? od da neko propisa koji je za propise, od onoga što budu uradili, od loših djela, pa budu bivali kažnjavani i među ostalih. Zašto? Jer takvi nema sunje ili će postati novotar, ili će postati nadjernici, ili će uraditi djel neku za koje se iziskuje kakva šarijatska kazna. Jer je nesvatnivo da insa volim Allaha njegova poslanika, a zatim šta suprotno postoju vašu sunata poslanika da budeš maša Allah jel kao? će ti biti ovo, ili će ti biti Jedno i drugo. Braćo, ja, vjerujte mi, ibrati se insan. Insan se ibrati. Insan se ibrati. Ovo je Fethul Bari, od Haziran Hađera, treći tom, daro takva kod mene, treći tom, 116. strana, ovo smo jedan puta čitali, navodili. A još ovo treba svaki put na dersu, prije svakog dersa, da se ovo pročita, da uđe u uši onima koji su postali haman. Da mi Allah koji slabo čuju. Kaže Hafej ibn Hađar Laskalani, navodi riječ ibn Huzaime. Ibn Huzaime je napisao svoje poznato djelo Kitabu Teohidi. On je onaj koji je nama trasiruo puta, razumijemo šta je to Teohid. I napisao svoje čunje delo znači šta? Sahih. Kaže, Milhu Zeme, čudan je sam skučaj. Kaže, Ovo su, braću, teške riječi. Ko tuč, to kaže naš narod. Kaže, biva haramom. Biva haramom. Haram je učenjaku da postupa suprotno sunetu postanika, sallallahu aiv sallam, nakon što ga spozna. Ja ti dozvom na jest? Hrvi, jel ti dozvom na jest? Što? Haram. Ha? A mora se rakija koja popiti? Haram. Haramom biva učenjaku onaj koji je otišao da traži znanje. Spozna sunnet Allahovog posljednika sallallahu alaihi wasallam a zatim, suprotno, ono da što je spozno postupi. Brat ću vam i shvatati čemu se radi. Otišao sam kod bađe svog neki dan. Poslu vam čovjek, ima firmu. Insan ima brado. I kaže, sa suprugom sam, kaže, vidio jednu sliku jednog stručnjaka, koji nas je lijepo opisao ovih dana. Pa mi kaže, rekla supruga, kaže, bi se, kaže, mogu malo dotjerat. Dotjerat malo. Vidiš, kaže, on je učen čovjek. Pa vidiš, kaže, kako lijepo izgleda. Malo se dotjerat. I u tom momentu sam i ja došao. Pa sam mu ispričao kako nas lijepo jedni opisuju. Da smo smutljivci, da širimo razo, da širimo... Pa kaže, koji je to? Pa kaže, to ta. Allahu ekbar, nek si mi, kaže, došao. Neksi mi došao. Jer kaže, dogodilo mi se to, to i to. I zama da čovjek padne u iskušenje. Spoznao je sunnet Allahu posle lika sallallahu alaihi srma, zatim, suprotno tome sunnetu, postupio. Jer on nije poput vas. Svaki daja koji je da tradiš evijatsko znanje nije poput vas. Gotovo, on je podpisao ugovor između njega i njegovog gospodara. Da će da Allah ovu knjigu nosi i da sprovede ono što je naučio i da ono od suneta što je spoznao da sprovede. Zamisli, odješ doktoru, kako kažu ljudi, kad otču ja doktoru, Hana suhanallah, da se prođe pušenja. Pa on meni kaže, probaj ovo, probaj ovo, ovo ti ove tablete, ovo ti ovo tablete, kad na kraju kažu dače, čovjek izgleda i kad je zapali. Suhanallah, radim, meni daješ tablete da se ja prođem pu Razumijete li mene? Otišao si, spoznao si, a zatim kršiš. Znate šta kažu za ove sudove i ove to pišu zakone? Kažu, pišu zakon da bi šta? Kršili. Nao da bi ne odomila, ispada Hamad sad i kod nas koji trađe ševiatsko zdanje. Ne samo u ovoj zemlji, braćom. Spoznaš i onda da ga šta? Nakon toga kršiš. Omani bi bio bracio menhadijerov vjestnika nikada. Nikad. A kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem jer dao je u hadisu: "Elawlama riba'atu innal su čenjati sunasti ili vjerovjesnika? Subhanallahi il alazim. Kako je sramotno ono što se smatra nasljednici Kako ni sramotno i poniženo ono što se smatra nasljednicima da naslediš naslediš mira za lavo poslanika da ga kršiš La haula la I ponovam, vam čitam ono što imam Buhari spomenu u biografiji svome sedmom u biografiji Al Qasima Qasim no, ibn Muhammed ibn Abi Bekr uluk Abu Bekr, Bekr. čuveni medijski pravnik čuveni مدينسكي prawnik od onie sed medicie chuvenih medinski prawnika Kazi Abdullah ibn Abi Zikban Kazi Ma ra'itu ahadan a'lama bi sunnati min al-Qasim Nisam Kazi video Oj Zikban ybrat shoma Ona ga pita je muslim i ostala je Fatsunina. Tu meni tamni imam umet. Kaže nisam kaže nikoga vidio učenije go sunnetu Allahovog poslanika sa posljedovog Kasima. Zatim kaže: "Zekwan, wa ma kana ar-rajulu yardu rajulan hatta ya'rifa sunnata." Ini smo kaže, ili nije se brojalo, smatralo da muškara bude muškarcom dok ne god ne bude spoznao sunnet. Allahu posanika, sal sal salam. Mi danas da smo vremenu, ne znam kako bi nas oslovili. Ne znam kako bi nas oslovili. A, Ibn al-Athir je napisao svoj braćov djelo, nazvao ga je Usdungame, gdje je nabroja unutra biografija ashaba. Znate kako je nazvao djelo? Šumski lavovi. Ko? Ashabi. <laughs> ustul gada, šumski lavovi, nisu se niči prijekora bojari. A jo, a ah, subhanallah il adim, kad bi nešto mijenjali, rekli bi odmah kalefte sunnete. Kalefte sunnete, kao što je merman kada je došao na prvi put kad su stavili mimber na musali tamo, ufatili bi rekli kalefte sunnete postupar suprotno sunet Allahova posljednika sallallahu alaihi vseleme. Kao što je takođe, kada je u Medini pročitano sa Minbera da Moavija hoće da hilafet prepusti svome sinu jezidu, ustao je Abdurrahman ibn Abi Bekra, sin Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao ovo ništa drugo nije do heraklizam. Heraklizam, odnosno način nasleđivanja vlasti kakav je kod Rimljana imamo način šarijatski, ne kraljevski, šarijatski način kako da se vlast dadne uluke onome kome treba. Pa su rekli držite ga i pobega u sobu Išine, to njegova sestra. Pa nisu mogli muter da uđu. Nisu se bojali. Zato su <laughs> uspudu gabe prozvati na takav način kako dostoji da budu šumski lavovi. Ne šumske hijene, ne šumske hijene, nego šumski lavovi. Braćo moja draga, vi znate da u našoj vjeri postoji nekoliko vrsta namaza. Jel tako ili nije tako? Imamo namaz propisan pet puta dnevno koji kod sebe imaš šta? Ima kajam, stajanje. Ima ruku, ima srdu, ima tešenu. Jel tako ili je tako? Imamo namaz koji nema niti ruku, niti srdu. Džena za namaz. Nema niti rukua, niti srećde. Imamo poseban namaz, pomračenje sunca i mjeseca. Imamo između ostalog namaz, takozvani namaz, odnosno kad se tavati, kad to je namaz, ujegu, došli su li tako, s tim da je kad dozvojim da se govori. Specifični namazi i specifični oblici tih namaza. Pa ćete naći, recimo, da penikom donošenje početnog tekbira za propisegna samo jedan put da neseš, etako je da kadješ na ruku doneseš, kad se vraćaš sa ruke donese. Onda imate dženeazu koja ima četiri tekbira, imate bayrame na jednom rekatu, polivajetma sedam, na drugom pet, specifično nešto. Ali to je praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, takva bila i mi to prihvatamo. Imate namaze koje, se va, koje važe za određena mjesta. Namaz u Mesidu l'Haramu je vrijedan toliko i toliko puta nego u Kotkuće ili u Mesidu drugom. Namaz u Medinskom Mesidu toliko i toliko puta. Namaz u Mesidu laksa toliko i toliko puta. Namaz u džami je bolji za nego u Kotkuće toliko i toliko puta. Specifičnosti. Imate namaze kada je nekada bolje da se klanja Mimo džamir. Bajram namaz. Nama hoće da gule kožu. I kažu kako smo mi fitnu napravili neku. Mi, braći, ovdje klanjamo Bajram namaz već nekoliko godina. Je li tako ili nije tako? Narod se pomirio sa tom činjenicom. Klanjamo Bajram na Musali. Ali ne propuštamo namaz u džamir. Jesmo je mi klanjali sad jaci u, u džamir? A šta, jesmo klanjali u džamir? Da? Ili smo klanjali na Musali? Džan je klanjala. Iza imama Novotara, iza imama Novotara. Nama su ti poznati govori. I mi smo o tom govorili. Ne treba nama neko da pametuju. Ja tako? Nije tako. Derso je o tom ostavili. Ne izme. Došli su sada nama i kažu oni koji klanjaju na Musali i Bajeram. Oni su, kaže, oni koji cijepaju džanak Musali i Bajeram. Jedan je napisao tekst I mene tamo spomenuo, imamo ovdje dva oblike, ali jedan je lakav, sa slikom, a ovo je prvi. I nam zadnjima potpis njegov, evo ga tu. Pa sam ga ja nazvao. Allahi pravi. govor nači, otprilike 13 minuta sam nazvao. I, <laughs> znate kakav sam utisak imao? Ne razpravljam je, ne razgovaram sa koji ima čisto ariatsko znanje sa dokazima nego novinarski žargon novinarski žargon izme još staloga rekao mi da sam ja u zabludi i kaže to sam ja napisao i da pozivam zabludi na otari zašto zato što sam krenuo bajram na otvorenom mjestu kaže moraš da ja tu džami Da budeš kako treba, kod mene da budeš sahih, da budeš muvahid kako treba, moraš da klanjaš u džami. A to što je postanik s.a.v. sve bajrame klanjao na musali, to zaboravi. To danas je novotarija u ovoj zemlji. Ona je ko to bude praktiko biva novotarom, biva onim koji zabudi. Pa mu rekao, odkad je sunet Allahog postanika s.a.v. posto novotarija, Od kada onaj koji praktikuje taj sumnet postao, oni koju u zabludi koji poziva zabludi. Kod koga tu? Kod koga? Također mi je rekao, kaže, dokaz tvoj učenosti je to da dakle, kanaš bajrame po šumama. Braćo moja draga, ovakve uvre da sam doživljavao od onih koji pretređuju u tekhfilu, tako bi rekao. Nemaju Ovake uvre da sam ja doživljavao oni Da ovo insan doživi od svršenika znanosti Medijinskog univerziteta, nikad ne bih pomislio da može. Al može. Može. Zbog ovih hajeta i hadita koji smo navjeli, u čemu se nalazi, u čemu i može. Sve može. Dobro. Optuželi smo dakle da mi cijepamo zajednicu muslimana, mi smo novotari, mi smo fitnedžije, mi smo u zablodi tako dalje. Pri nego što krenemo sa analizom meta vremena. Odlično. Ja. Pri nego što krenemo sa analizom teksta. Mi ćemo se vratiti na djela Hanafijskog U Ovo ajzeni se sprovodi koji medheb? mezheba. Hanafijski ustav u islamski zaini se kaže šta mezheb kojim se znači tumači vjera jeste kojim mezheb. Hanafijski mezheb. Mene učiš I da moram da ga praktikujem, odnosno da ne smijem da se razlikujem, od njega moraš da slijediš ove koji su institucija itd. I da, dobro, pogledajmo što kaže hanefijski medheb pitanju ovog. Gdje se klanja Bajerov? Ovo djelo je znači, el hidaye, šerhu bidajetinog tedi. Ovo je djelo znači osnovu hanefijskom medhebu, kada ću. Četiri tome ima. Ovo je djelo, osnovu hanefijskom medhebu, ovo zapam te, dobro. كاشه غوردنا dobra każejsme džastaluka osta habu fi yam alfitr an yata'ama alinsan qabla alkhuruj ila Nekom. Joq. Ha ne te iskemet. Preporučeni kaže on prije nego što izađe na musallu, ne u džamiju. Ne u džamiju. Da kaže nešto. Pa ide. Dobar. Zatim dole kaže ispod A? Ve yaddi sadaqata al-fitr. Izatim kaže da dadne prije nego što ode, znači na musallu da dadne sadaka al-fitr da je podijeli. وهو مثل مفوصة باندار ذاكو غريما ذاتي بكاجه ويتوجه الى المصلى ايه كاجه دا كرين يسمى ريسكاه مسجد المصلي مصلي الناس بيقلي مور التزامي ستافسر دا ترغو عديله هو عديله اسم الرادي اللي براشوه كمبلطا زلو يسأل اللبافي الكتاب وهو djelo od Hudurija koji napisova čuveni. Između ostaloga kaže: "Yustahabu fi yam al-Fithr an yata'ama al-insan qabla al-khuruji ila al-musalla." Kaže preporučeno da insan prije nego što krene na musallu kaže da nešto pojede, voyakatesilu, i tetayeb. Da se kaže okupa i da se namiriše. Voetavajjahu ila al-musalla. Azatim da krene ka mesditu džamii musalli. Hoćete da te žednog preko vodi prevedu, ne židnog, ska požeć. Ovo je djelo Al-Hinsaw, djelo u Hanbelijskom medhevu. Slušajte, kaže, govoreći o tome gdje se kanja Bajram nad, kaže, va tu srenu, ti sohrai, i kaže, sunetaje da se kanja na, u sahari, postini, Neudžami. U postenju odnosno na otvarnom mjestu, Mosala jest i I je što otvorenni prosto. Kaže, je da bila ni zzaa. Joje kaže bez ikakog razilaženja među islamskim učenjacima. <laughs> Zamislite, bez ikakog razilaženja. Osim kod nas. Zatim paste ovo. Wa tukrahu fil jami' illa min udhrin pokuđeno jeste da se klanjam u džami, osim sa opravdanim razlogom. Doši su nam ljudi, zabranju nam sunnet, optužuju nas i tjeraju nas da činimo djelo koje je kako? Mekru, pokuđeno, da nas utjeraju u džami, da klanjamo u džami, osim ako ima opravdan razlog, kiša, hlavno i tako dalje, stavi iz nemogli i tako dalje. Morate misli apsurda. Ovo je djelo Hanbelijsko. Ovaj stručnjak je ovo djelo mora učiti u Saudijskoj Arabiji, tamo u Kraljevini, jer je tamo studirao. Tamo su Hanbelije. Dobro? Ovo je Buharin Sahih, sam ga, preveden. Evo, vidite kako izgleda. Ovo ima gotovo Haman svaka treća kuća u Bosni. Preveden je na bosanskijezima. Što kaže, ako kaže laže koza koza ne lažero Ja otkrivim sa evo ti mašina baš sam spremiško Dumati ove hadise nač strana 654 broj hadisa 971 kaže Muatiya Kunna n'amru an nakhruja yawm al'id bi ila na mi kaže da na bara misage na mu sallu Bilo nam je naređeno, ovo za žene važi, a ja, bibi, ne za tebe kao muškarca. Um Atija govori, žena, bilo nam kaže, naređeno da izađemo na Musalu. Ne ti kao muškarac, žene, žene, žene, u ono vrijeme, bolje od današnjih muškaraca. Bilo nam kaže, naređeno da na Bajram izađemo na Musalu, tako da smo izveli djevojke iz njihovih zakutka, odnosno djevice pa čak i žene sa menstruacijom. Hm? One, su bile prisutne, iza, iza, one su bile za prisutnog svijeta. Izgovarale bi, tek bile zajedno, sad trebimo svoje, onda ga si učili bez i tako dalje. Znači, kako je došla djeza, ženama je bilo naređeno da izađu na Musalu kad dođe Bajran i da povedu sve, malo, veliko da izađe. I ona koja je, što bi rekli mi, tek onaj, uh, djevica i ona koja je dobila menstruaciju, imala menstruaciju, moraš izaći. Bilo menstruaciju su da. Izazi nam u sadu. Vraćujem si na ovo kasno. Dobro. Broj hadisa 974. Kažu mu Atija. Kaže A <clears> mene na nebiđuna bi en nukhriđel avatiqa. Kaže, naredio nam je naš poslanik. Kad ti naredi poslanik, imaš li pravo da kažeš niču? Imaš pravo da naših ovi dani strušćaka. Oreš, ja si Ako uradiš ono što je da naredio poslanik, ti si onaj koji činiš smutni i naredno na zemlje. A ako se odazoveš njegove naredbi, kaže, naredio nam je da je zemljeno punoljetnje djevojke i onih ženskih odaja, odnosno koji je još maleno. I detično, godinjeg tekstu, dobro, Da izvede ovdje A osobe sa mensurom ciklusno da se udalje, kaže, od Musalije. Osobe sa me, kad dođe, izvede se, učestvuju u tekbirima, učestvuju u doma. Kad treba da se klanja, one ne klaneru. Posebno po odalje imam Buharu, svoj misli, odma 657. Kaže, izlazak djece na Musalu. Izlazak koga? Djece, evo ga. Gledajte koliko je djeca. Djeca. Na Musalu? Na Musalu se izlazi. Kasnije se vi zbog čega? Zbog čega? Dobro. broj hadista 986-60 strana posebno pove kada žena Bajrama kada žena ne ima ogrtač i dano se kaže Allah posljednih sada sveme na redio čak i onim upitanje šta ćemo s onim ženama koji nemaju grtača, kaže neka je pokrije njezina sestra ne smiješ ostati u kući kada je Bajram sve izlazi na polje sve vidite. muškarci, žene u menstrualnom ciklusu One koje su djevice, one koji nemaju odjeće, sestra nje nam usimanka će pokot mori zadi i djeca i djeca. Sve izlazi gdje? U džamiju? Kako će ona sa administracijom ući u džamiju? Ha? Kako? Oni kažu da osti u džamiji, morate kaći da u džamiji. Jer kad sad i kaže selefi danas kad uboča jučera kaže kad ne hoće nikakih kažu džamijama, ne. Haje ja da izađemo u džamiju. Hoćemo užimo baj sunet. Da moja supruga i moja ženska djeca i sve što imamo da dođe na u džamiju. Odmah će se stati. Ona koja ima mesovan ciklus nemira u džami. Četirih metreba se nad tome. Pa. <laughs> Kaki je smisla ovaj sunet ima? Da. Kome su li hadisi došli? Za koga važu? Nesvatljivo braću. Nesvatljivo. Kažu islamsku učenjaci da su bajrami od specificnih situacija, mešajir, takozvani.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 Rijeke ljudi na otvorno. Tek pirala se, to hori. Ove ti u džamiju, niko da ne čuje, ne kom si javo? A pogotovo ako je jezo i, jezo i pero. Ne smije te niko čuti. u džamiji samo. Doći, ovo su mešajir, mora da se vidi i mora da se čuje. I tamo kad smo bili jedan puta, bio je dogovor, odnosu da se klanja na jednom velikoj musalbi. Na čitav kvat da se sabere tu. Došli smo ujutro. Specijalna policija došla tamo. I ogradila tamo. I došli su oni vozila od, od vatrogasaca sa vodom. I sve tamo, oni pločnike, julice su polili vode do slanika. Ne daju kanjat nam u slaniku. Pa smo išli na druga mjesta da klanjamo. Danas u ovoj zemlji postoje snučajaci koji ti svojim perima i svojim stavovima i petvama ne daju da klanjaš nam u slaniku. Moraš amo mnogo dole. Mohamara, to je što ne slušba, yo sta koji ne ni dijaloga, pa za neka tieral ne daj da se kad nam u sali ovde, oni koji završili studiju, su ha, majaga. Dobro. Ha? Ili sa nau analizy. Jel da pozda tovaj tekst? Ja nećim da spominjem. Niti novine koje su objavili. Pošto smo spomenuti ja lično sa imenom i vi kao bačaci, moram malo pokomentarisati. Dobro. Idemo rijedom. Kaže, između ostaloga... <kuh> kaže, nešto kasnije sam onako neobavezno surfajući po internetu sazvod da bajeram na otvorom pod navodnim znacima. Pod navodnim znacima. Znači, ovo je znak čega? Ismijavanja. <kuh> Ismijavanja, onaj, onaj, izrugivanja sa tobom. I... Nije praća samo kakanskih selefija. Naravno u zagadi, naravno nemaš svi, jer većina je sredmirika selefijskog praća obalja Bajram namaz u džanijama sa ostalim muslimanima. To je sunnet. Sunnet je habibi ako će da budeš kako treba da klanjaš sa ostalim muslimanima. Ako treba pod zemljom, pod zemljom. Bunker, bunker, u kuću, u kuću, sad imat ću. Nego da je to po istom principu sunetizacija Bajrama. E, ovo je stavio u zagradu. Sunetizacija Bajrama. Šta ovo znači, prać ja, ja Kada njaš Bajram na musali, to neko dođe ti kaže radiš senetizaciju Bajrama, jel? Šta ti ovo znači? Dino, ti si... Šta znači ovo? Pa sunet? Ne, ne, ne, ovako da ti se neko izrazi. Ha? Rugani, što bi rekli. Malo ti se naj što bi rekli mi, onaj... Hoće da ti se malo onaj... Senizam. Senetizacija Bajrama. I jedna grupa brčaka, evo vas ovdje, predvođena Muhitinom Halilovićom profesorom. Također organizovao Bajram na ocenom, opet ponadnim znazim, odnosno na libadi. Ha, u šumi. Naravno, kaže, slušajte sad, naravno pridružujemo s onima koji su oštro sudjelovajući, se sad, bez obzira na motive, argumente. Gotovo. Kad te... Toji, candidati soli, bez obzira na motive i argumente, dokaz. Je ovo, je ovo plaćao moj govor učenog insana. To novo. Govor učenog insana. Ona je ko ima Quran, sino je na prsima. Ahlan neka neka. Neka neka. Ne spomni vimna. To Kaže prije, dobro, kaže. pri dobro Morali su kaže, imati u ičinicu da je obavljen Bajram nazir na Musalim Mustahad, pohvalno delo, a ne valim, to naša u djeca znaju. Kaže da kao takav ne na pravnu valjanost Bajram namaza, da su duhnom središti, slavim Mekiz, slušajte sad ovo, Bajram namaza obavljen u mestri do nene na otvrnom prostoru i po avlijama. Po avlijama. šta je ovo dođe po avlijama? Je li smijavani ili ne no, smijavani? smijavani? E pa se sad ovdje kaže da se u duhovno središte Islama, to za nekog. Duhovno središte Islama je tamo gdje je Islam najjači. Ne tamo gdje je počeo. Allaho, poslanih sa osvodem, počeo nam gdje je u Mekki ili nije u Mekki? Je li napustio Mekku? Mesičid haram u je li napustio? Gdje je napravio središte? Gdje je napravio državu? Gdje je napravio državu? Gdje je napravio državu? Dobro. Kaže da se u duhovno središte Islama Mek a ne na otvornom Ovo je tačno način. Svi islamski učenjaci kada govore o... Svi! Bez uzvjetka. Ja sam sve fika prošao svi četiri medleba. Bitani Bajram i ostali. Kaže, nikog, svi kažu da je bolje, odnosno sunneta da se kanja na otvornu. Kaže, osim Mesidul Harama. Osim kaže, čega? Mesidul Harama, odnosno Haram Mekije. Zašto? Jedni kažu iz dva razloga. Nika kaže, nije tamo klanjan Bajram na otvornu. Nikad. Po stanisao nikad nije planuo Mekke. Sve kanje beremo gdje? U Medini. Oni koji dose nakon najvesecim Mekke nikad ga nisu planeli osim kaže Mekke zbog će iz dva razloga. Jedan je kaže prostranost Mekke da je otvorenlus njegova. Isto kao je locere mešite nije otsov. Pa se u to vrijeme kako je bilo. Naraz de zatvaraju se više. Ha? I kaže drugi razlog zato što Mekka kaže šta? Jer ko je bio na Hadžu? Je bih brdo i ne bih Ima poljana. Ima liba, ima Sahari. Mora da se potvrđuje naći. Ovo su govori islamsku čenjaka, a vidite kako vas vidite, redno preko vode prevede. Slušaj sad dalje. Da su kojim slučajem nešto slično pokušali uraditi u Saudijskoj Arabiji, u krajevini Saudijskoj Arabiji, sigurno bi završili za rašetaka. Hoće da mene i tebe ovim vlastima ovde napravi aždahama da nas trpaju za rašetaka. Ovo je ti daješ indicije, nekome da nas zamrzi, da vidi da smo opasni neki element, da nas stavi za rašetaka, uja negdje drugačije. Druga stvar, u Saudijskoj Arabiji, braće moja draga, neko se vara ako misli da je to ševiatska zemlja, uvijek mora se staviti nikad kraljevina Saudijska Arabije. Kraljevina Saudijska Arabija. Tako i piše. Memleke tu le Arabije Saudije. Vako dolazi? Memleke. Kraljevina. Svišajte sad ovo, kad smo kod ovoga već. Braćo, vi znate da je 3. jula svrnuta takozvana islamska vlast u Egiptu, ako se tako može da kaže. Ako znate li za to? Znate da je vojni režim ujedinjen sa komunistima, ateistima, socijalistima, liberalistima i svom pogani ujedinjen, zbacio sa vlasti onih koji ko biva voli Allah i njegov poslanika. Ili najbliži su tome. Znate li za to? E, put me sada. Ja sam to gleda uživo. Nakon izjave, nakon rušenja tog sistema, sada vremena nije prošao, dolazi čestitka na tome činu. Na smjelosti tomu što su radili. Znate od koga je došao čestitka? Od kranjevine Saudijske Arabije. Evo. Sutra i dan druga informacija. Kranjevina Saudijska Arabija od tom nevjedničkom sistemu koji srušiova srušio ovaj islamski kobiva dodijeluje 5 milijardi nepovratne pomoći I tih 5 milijardi je potrošna sada gdje u ovih 40 dana, u šta? Ubijanje muslimana, mu'mina, gjenika zatvaranje i obešejivanje. Braćo, 6.000 osoba ubijeno. 6.000 osoba po informacijama. Na desetine hiljada ranjenih. Na desetine hiljada pofatavljenih zato, danas sam video kako ih kako ih muče, kako ih udaraju. Uživaju na ulicama Fata. Perpo sutre. Čim im pomaže, čim para. Kaljevini. Znate li braćo da u Paif, u 70 km od Mekke se nalazja Melčkova vojna baza? Znate li, braćo, da iz tih baza su avioni za Irak 91. i 2003. iz Afganistanu? I ubijaju sam muslimani. U Iraku. U Iraku. U Iraku, da. I <laughs> onda ja se rača na kravinoj Sadijske Arabije, duhovni centar. Centar je tam gdje sam najjači, pa makar bi u Jerusalemu. I doće rime kad će biti centar njegov gdje? U Jerusalemu. Džava što će biti? Mekađe će biti. Dobro, idemo dalje. Zatim kaže da organizovanje, kaže, Bajram namada spada od stroge nadložne islamskih vlasti ili zato nadložne institucije. A ne, samo ukih pojedinaca. Ovo smo mi, ja, ja i vi. Samo uki pojedinci. Vraćo ili ovo ismijavanje, ponižavanje nije? Wallahi, na sudnjem danu latinka će biti za nega teška. Teška neće moći nositi. Ja ću se prvi žaliti. se sam svaki od vas. Gdje će on? Čemu da se nada? Zar ne zna on da ima među nama ljudi koji dove protiv njega na vitve namazu u zadnjoj trećini noći? Gdje će on? Wallahi braćo, u biografiji vladara koji su bili naseljnici. Pa bi došlo vrijeme, završili bi u zatvoru. Došlo vrijeme, završili u zatvoru. Naseljnik pio krv muslimana. Došao je im u zatvoru, pa sino je u zatvoru, pa ga pitae, babo, kaže, šta nas je dovelao do ovdje? Kaže, simko moj, doba onoga, kaže, kad smo mili ne mani spavali, koji je upućivo dolu, kaže, protiv nas, satima nas je dovelao do ovoga. Dobro, sa omehli pojedinaca, da zbog mustehaba pon... nije dozno razbijati jedinstvo muslimana, oni su i razbili jedinstvo muslimana, čime? Kaže Allah je lešan, čvrsto se držite Allaho, uđete, nemojte se razjedinjavati. Kogod popusti ovo uže, on se razjedinjuje. On pravi smutnu, on pravi neriju. Kogod popusti ovo uđe. A ja, ako ga pripati mene, oktužeš da ja to radim. Gdje ime? Dobro. <clears throat> Što su kaže, bez sumnje paste, o mičinom uradili. Mi smo razbrije, nisu muslimana što smo klanjeni, znači, Bajram na odvojama. Dobro. Pa dalje, i da povijest islama poslumom prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebnu odvojenu klanjanja Bajrama i Džumina Maza. Ha, šta vi mislite sad ovome? Šta mislite? Kazi slučaj, dobro, opet ono. A poslumom po prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebnu odvojenu klanjanja Bajrama i Džumina Maza. A šta vi mislite sad ovome? Ja kažem ovo, ili je neznalica... Ili je ne, ne, ne, ne, ne, pustimo to. Ne, ne, ovo, ovo govorimo mi. O, nismo ništa osim sa nekim... Pledajte braćima i rada. Jer vi znate za sukob između Ali i Moavije koji se dogodio. Kad se dogodio taj sukob? U 5. milijskom stoljeću im prvom. U prvom početak. Hidrati im prvim. Dva tabora. Jedan u Kufi, Alin tabor. Jedan u Damarsku. Ashabi, Tabe'ini, Ova je klanja Bajram vamo, ova klanja Bajram vamo. Ova klanja Džunu vamo, ova klanja Džunu vamo. Jel se dogodio u istoriji islama ili se nije dogodio? U prva tri ili u prvom? U prvom. Oste još drugi slučaj. Evo drugi slučaj. Abdovaj bin Zubeir. Ashaj. Namjestnik meke. Šta je uradio? Šta je uradio Abdovaj bin Zubeir? Nije za gožvo isa hilafetom i uzeme Meku pod svoj vlast. Abdullah ibn Zubejr je bio namjesnik Mekke. Bio unuk Abu Bekra, sin Asmina, ćerke Abu Bekra, Ajša mu dođe tetka. Ashab, otiš ti sad da kažeš za Asaba taj razjedinjuje Zain Ču Mushima, Ajša je smul, si je smulti. Pa njojon svoje bajrame i svoje džume I svoje teravije, takozvane, u Rivaite dolaze, u Mekki. Ovi ostali su imali hilafe gdje u Tamasku. Ošto još dalje, u prvom stoljeću, 80-a godina po Higri, 81 pojavio se takozvani Abdurrahman ibn Muhammed, al-Aša'af. On je Hadžad, ovog Abdullah ibn Zubeira, kasnije al-Hadžad ibn Yusufu. Masakriroga. Iz masakriroga. Ovaj El Eša'ath, braćo moja draga, je također otkazan je poslušao s hađađu i njegovim zlodjerima. I poveo za sobom muslimane Iraka. Dali mu priseguć svi u Basri, svi učenjaci, svi učači Kur'ana, sve fukaha, sve pramici. I u Kufi također. ulema se za njim poveo. Bolio se protiv hađađa četiri godine. Četiri godine. Gdje klanjao Bajram i Džume? klanjao? Klanjaci? Gdje je klanjao? Sa khalifom? Jok. Prad njega se morio. Jer je bio kako ne treba. Primjera bi... Al Hađaž i Mjusuf. Dobro. Pasta koji je bio njegova desna ruka. Sa'id Sa ibn Džubeir. Ču meni taj ba'id. Sa'id ibn Džubeir je bio njegova desna ruka. Agna da agma umeta. Sa'id ibn Džubeir bio onaj ona koji nije poznao sunnata, nije poznao Kur'an, nije poznao hadith, pa je smutnju na dunjavuku. I odvajao se muslimana. Nakon što je ubijen Abdurrahman Ibn Muhammad al-Ašaf, dvanijest godina se Seyyid ibn Džubeir skranjao od Hadžar ibn Yusufa. Dvanijest godina bježe od njega dok nisu ga ufatili. I onda je Hadžar ubio. I on je zadnji bio koji ga ubio. Je li nije laž? Ili je laž ili je neznanje? da vere Da dolazi mnogo lazi sa Svajetom i Mah dolazi nam na da tu na tu tematiku. Nema veze. Eh, pa sad sa detaljima. Navodim vam dole da ima Mahmed. nakon konta Šešin koji je zapao zbog svojih beskom beskompromisni stavova i da na u tanici nije pozvao svoj učenik i simpatizira se odvu od hlifa Mauda. Obe braće, moja draga, takođe nepoznata istorija Slava zašto ima Mahmed, nikada nije sreo Me'muna. Kad su ga vodili Me'munu u lancima, on je dobio Allahu dženešan da ga nikad nesretni. Pa umru u putu, pa su ga vratili nazad. Me'mun umru, vodi ga njemu, oni umru. I vraćaju ga nazad. Ko je došao nakon toga, mu atesim bi lah, ga je kažnjavao i govori onim koji udali ima Mahmeda, da kaže utara jače ruka ti se odkinu. Nema Matasi bilaga i kažnjava, matasi bilai vodjo sa mraspom i mu Daudu kako se naodili duvat koji se sad raspadao. Pa slušajte šta je govorio. No, govoreno sa kaži od nje ostalo što god da ti mam Ahmeds on bi sa hadisom, Kur'anom hadisom, pa samo da tišta nego kaže ne znaš. Osim Kur'an hadis. Pa kadare, zemija na sagradi na samo ovo dvoje. Dobro. Zatim na brazilu moramo pošto uči jacija, ne znam za jacija namaz. Odle naveo sa citat od Naveo citat od Ibn Taymije kao da mislim da nema mi dela od Ibn Taymije, mešna fetava 23350 356. Evo kako kombinuju. Pore toga što izostavi jedan dio prevoda, nema veze. Za ana između ostala ga dole govori se znači o vridi mnogo obe. mnogo mi je namisti kufe. Kada je znači As-Hama Abdulah ibn Mesud je klanja i došlo je dan puta, odnosno šest puta klanja je pjam. I klanja je dan puta sabah četiri kkata. Pa je pitalo što da se klanja? Pa kaže ti nama ga čavaš. I ovdje on završava citat. I sad čovjek ima znači no, možeš krena za pijalicama, a ne smiješ se burliti, ne smiješ ništa. Međutim on je dalje. On završava citat. Privod završet, ali kaže mi te mi, "Wa li hada rafa'uhu ila Usman." Al ga kaže šta? Podijeli su parnicu, ostvaru osmah khalifa. Šta su rekli? Pijalicama kadja Saba. Šta da radimo? Biljaži men ima Musim da ga je Osman kaznio sa 40 udaraca. Ali maji Buhari ima Ali ga ondosto Ali radi anhu udarao 40 puta. Ovo na je naveo. Naći morate kako hoćete, nema ste kome poturiti. Ima da se tuži, ima koji plaha, to što otvoriš ova zajednica, ima da ga smjenjaju, ima da ga kažnjavaju, ali radi nam šta radi, ne smijeste ili nema ste kome poturiti. Dobro, <tus> nema, to je važno. Ja ću i stanujem fi Allahu li